eskuak trebatzen. Atxaldeon? Atxaldeon? Atxalde hon? E, a ber, begira, pintura ikastaro batean hasi nahi nuke? Horain baduta astia eta zerbait jeta bete nahi nuke? Ba, begira, pintura ikastaroak astean birritan izaten dira. Aste arte eta oste gunetan harratxaldeko zazpietatik zortzietara. Ze iruditzen zaizu Ba, Ondo atorki tordutegia. E, ikastaroak zenbat irauten du? Eta zein da bere kostua? Ilero hogeita marre uro. Eta materialaren erosketa zure kontu. Iraupenari dagokionez urritik maiatzera arte da. Bai Eta materiala, materiala galestia da? Kalitatearen arabera. Baina... Zentro honetako irakasleak gomendatzen duena berrogeita mar euro ingurukoa da mm, Bale, ados nago Aizu eta noiz, zaziko naiz? Mm, ba, datorren astean, urriaren amalauan Ah eta Juan Baino lehen, bete zazu fitxau zure datuekin eta kontu korrontearen zenbakiarekin e, Bete dut Eta aizu, argazkiare ekarri behar duzu? Mm, bale, ekarriko dut. Bueno, ba, agur eta ezkerrik asko. Agur, eta datorren aztere arte. Okay.